Yagubun Məktubu Beşinci Fəsil İndi isə, ey varlılar, Başınıza gələcək kədərli hadisələrə görə fəryad edib ağlıyın. Vardövlətiniz şürüyüb, paltarlarınızı da güvə yeyib, Qızıl gümüşünüz paslanıb, Onların pası sizə qarşı şahidlik edəcək Və ətinizi od kimi yandırıb yaxacaq, Bu axır zamanda var dövlət yığmısız. Bax, zəmlərinizi biçən işçilərdən hilə gərcəsinə gizlətdiyiniz əmək haqqı sizə qarşı haray çəkir. Biçinçilərin fəryadı ordular rəbbinin qulaqlarına çatıb. Siz yeryüzündə firavan yaşayıb kev çəkmisiz. Boğazlanma günündə də özünüzü kökəldirsiniz. Sizə müqamət göstərməyən Salihi i edib öldürdüz. Beləliklə, ey qardaşlar, Rəbbin zihuruna qədər səbirli olun. Görün, əkinci, birinci və axırıncı yağış yağanacan səbir edərək torpağın qiymətli məhsulunu gözləyir. Siz də səbirli və ürəylə olun, çünki Rəbbin zihuru yaxındır. Qardaşlar, Mühakimə olunmamaq üçün bir-birinizdən gireylənməyin. Budur. Hakim qafarın arxasında durur. Qardaşlar, Rəbbinin adı ilə danışmış peyğəmbərləri əzablara tab gətirmək və səbir nümunəsi kimi götürün. Budur. Biz dözümlü olanları bəxtiyar hesab edirik. Əyyubun dözümü barəsində eşitmişsiz Və Rəbbin axırda nə etdiyini də gördüz, Çünki Rəbb çox rəhimli və mərhəmətlidir Lakin hər şeydən əvvəl Qardaşlarım nə göyə, nə yerə, nə də başqa bir şeyə andı için Qoy sizdə bəliniz bəli Xeyriniz xeyr olsun ki, muhakmiyə düşməyəsiz Aranızda əzab çəkən varmı? Qoy dua edəsən. Şadlanan var mı? Qoy ilahi oxusun. Aranızda xəstə olan var mı? Qoy imanlılar cəmiyyətinin ağsaqqallarını çağırtırsın. Onlar da rəbb adına onu yağla məshedərək dua etsinlər. İmanla edilən dua xəstəni sağaldacaq və Rəbb onu ayağa qaldıracaq. Əgər o adam günah edibsə, bağışlanacaq. Beləliklə günahlarınızı bir-birinizə etiraf edin Və bir-biriniz üçün dua edin ki, sağalasız Salih adamın duası çox güclü və təsirlidir İlyas təbiyyətcə bizim kimi bir adam idi Və o səynən dua etdi ki, yağış olmasın Üç il, 6 ay torpağa yağış yağmadı O yenə də dua etdi Və göy yağış yağdırdı Torpaq da barını verdi. Qardaşlarım, əgər aranızdan biri haq yolundan azar və kimsə onu doğru yola qaytararsa, Qoy bilsin ki, günahkarı azlığı yolundan qaytaran onun canını ölümdən xilas edər və bir çox günahın üstünü örtər.